והוא קיללני כללה נמרצת ביום לכתי מחניים, והוא ירד לקראתי הירדן, ואשווה לו וה' למור עם אמיתך בחרב. ועתה, אל תנקהו, כי איש חכם אתה וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את צוותו בדם שאול. וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד. והימים אשר מלך דוד על ישראל, ארבעים שנה, בחברון מלך שבע שנים, ובירושלים מלך שלושים ושלוש שנים. ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיקון מלכותו מאוד. ויבוא אדוניהו בן חגית אל בת שבע, אם שלמה, ותאמר. השלום בואך? ויומר, שלום. ויומר, דבר לי אלייך. ותאמר. דבר. ויומר, את ידעת כי לי הייתה המלוכה, ועלי שמו כל ישראל פניהם למלוך. ותסוב המלוכה ותהי לאחי, כי מהדוני הייתה לו. ועתה שאלה אחת אנכי שואל מאיתך, אל תשיבי את פניי. ותאמר אליו, דבר. ויאמר, אמרי נא לשלמה המלך, כי לא ישיב את פנייך, ויתן לי את אבישג השונמית לאישה. ותאמר בת שבע, טוב. אנוכי אדבר עליך אל המלך. ותבוא בת אל המלך שלמה, לדבר לו על אדוניהו. ויקום המלך לקראתה, וישתחו לה. וישב על כסאו, וישם כסא לאם המלך, ותשב לימינו. ותאמר. שאלה אחת קטנה, אנוכי שואלת מאיתך, אל תשב את פניי. ויאמר לה המלך, שאלי אמי, כי לא אשיב את פנייך. ותאמר, יותן את אבישג השונמית לאדוניהו אחיך, לאישה. ויען המלך שלומו, ויומר לאמו, ולמה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניהו, ושאלי לו את המלוכה, כי הוא אחי הגדול ממני, ולא ולאביתר הכהן, וליואב בן צרויה. וישבע המלך שלמה באדוני, לאמור, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף.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 וביום הזה לא עמיתך, כי נשאת את ארון אדוני אלוהים לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי. ויגרש שלמה את אביתר מהיות כהן לאדוני, למלא את דבר אדוני אשר דיבר על בית עלי בשילה. והשמועה באה עד יואב, כי יואב נטע אחרי אדוניה, ואחרי אבשלום לא נטע.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 וישב בנייהו את המלך דבר, לאמר, כה דיבר יואב וכה ענני. ויאמר לו המלך, עשה <אסקה> כאשר דיבר ופגע בו וקברתו, והסירות אדמי חינם אשר שפח יואב מעלי ומעל בית אבי. והשיב אדוני את דמו על ראשו, אשר פגע בשני אנשים מצדיקים וטובים ממנו, ויהרגם בחרב. ואבי דוד לא ידע.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 ויתן המלך את בניהו בן יהוידע תחתיו על הצבא, ואת צדוק הכהן נתן המלך תחת אביתר. וישלח המלך ויקרא לשמעי, ויאמר לו, בנלך הבית בירושלים, וישבתה שם, ולא תצא משם, אנו ואנו. והיה ביום צאתך, ועברת את נחל קדרון, ידוע תדע, כי מות תמות, דמך יהיה בראשך. ויאמר שמעי למלך, טוב הדבר, כאשר דיבר אדוני המלך, כן יעשה עבדיך. וישב שמעי בירושלים ימים רבים. ויהי מקץ שלוש שנים, ויברחו שני עבדים לשמעי אל אחיש בן מעכה, מלך גת. ויגידו לשמעי לאמור, הנה עבדיך בגת. ויקום שמעי, ויחבוש את חמורו, וילך גתה אל אחיש. לבקש את עבדיו. וילך שמעי ויבא את עבדיו מגת. ויגד לשלמה, כי הלך שמעי מירושלים גת, וישוב. וישלח המלך ויקרא לשמעי, ויאמר אליו, הלא השבעתיך ואדוני, ואעיד בך, לאמר, ביום צאתך, והלכת אנו ואנה, ידו עתדה כי מות תמות, ותאמר אלי, טוב הדבר, שמעתי.